Пророк Елисей Пророк Елисей е ученик и приемник на пророк Илия. Той е живял от 913 до 838 г. преди Христа. Бил е родом от Авелмеола и орал на нивата си, когато Илия го повикал да го помаже за пророк. Няколко години след това, той е видял с очите си възнесението на Илия. Разделил йорданско жуха на Илия и станал учител в училището на пророците. През целият си живот той упражнявал голямо благотворно влияние върху цялостния живот на Израил. Той вършил много чудеса. Излекувал е водите на Йордан, напълнил с масло, масленицата на една вдовица, доставил е вода на съединените войски на юдеите, израилтяните и едонците. Възкресил сина на Сонамката, изцерил проказата на Ниеман и други. Живото описанието му е изложено в четвъртата книга на царете. Елисей е един от големите пророци на Израил. От това, което се описва за него, се вижда, че той е бил голям посветен и маг. Познавал е тайните закони на природата и е владеял природните сили. Ще предам накратко неговите чудеса, които са описани в четвъртата книга на царете. Той присъствал на възнесението на Илия. Ето как е описана тяхната раздяла. И като ходеха те още, говореха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги раздвоиха един от друг. И възлезе Илия с вихрушка на небето.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 Де е Господ Бог Илиев? И като удари той водата и премина по сухо. Възнесението на Илия е един интересен въпрос. Както е дадено в Библията, се подразбира, че той с физическото тяло се е възнесъл, но физическото тяло е взето от земята и то не може да възлезе във висшите светове. Но физическото тяло има своя духовна страна и тук трябва да кажа, че физическото тяло етерното тяло и астралното тяло на един велик посветен не са като на един обикновен човек. И тези три тела, които са обвивки на истинското тяло в човека, са вложени за родишите на трите безсмъртни тела. Тялото на любовта, тялото на мъдростта и тялото на истината. И когато се казва, че Илия се възнеса с тялото си, отразбира разбира се, тялото на истината, което представя от себе си от духотвореното и трансформирано физическо тяло. А кожухът, който паднал от възнесения Илия, е етерното тяло на Илия, което се трансформира в тялото на мъдростта. Него взел Елисей, с което получил удвоен дял от духа на Илия, а огнената колесница с огнените коне с които се възнесъл Илия, е астралното тяло, претворено в тялото на любовта. Това е едно много кратко обяснение на едно много дълбоко учение, за което учителят казва, че даже и на ангелите не е напълно ясно. В 15 стих се казва И като го видяха синовете на пророците, които бяха в Ерихон от среща, рекоха Илиевият дух почива в Елисея и дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. От 19 до 22 стих е описано изцелението на водите на Йордан. Там се казва И рекоха градските жители Елисею Ето, сега положението на града е добро, както господарят ни види. Но водите са лоши и земята е безплодна и рече Донесете ми ново блюдо и торете сол в него. И донесоха му. И излезе при източника на водата, да хвърли солта там и рече. Така говори Господ. Изцелих тези води, не ще бъде вече от тях смърт и безплодие. И изцелиха се водите дори до този ден, според Елисеевото слово, което говори. Тук се описва един магически процес, чрез който са премахнати вредните духовни влияния, които са замърсявали водата и са правили почвата безплодна. След това Елисей е отишъл в Ветил и оттам на планината Кърмил, откъдето се върнал в Самария. Той е направил една обиколка на всички места, където има училище на пророците и им е дал своите наставления, след което се върнал в Самария. Израилевия и юдеевия царе воюват с муавците и, намирайки се в пустинята, рискуват да измрат без вода. Тогава отиват при Елесей, да го питат какво да правят. Той им казва да му дадат един свирец. И като свиреше свирецът, дойде на него ръката Господня и рече им. Така говори Господ, направете в този дол трапове и няма да видите вятър и дъжд, но този дол ще се напълни с вода и ще пиете вие и скотовете ви. И Господ ще предаде муава в ръцете ви. И както казал Елисей, така станало. Една бедна жена, на която мъжът умрял, имала дългове. Заемодавците искали да вземат синовете й като роби срещу дълга. И тя помолила Елисей да й помогне. Той я попитал Какво има в къщи? Тя казала Имам само една масленица селей. Елей. Той казал да вземе съдовете от съседите и да ги донесе в дома си. Да влезе в стаята си, да затвори вратата и да започне да налива от масленицата във всички съдове поред, Тя направила това и всички съдове са напълнили с масло. Тогава Елисей казал да продаде маслото, за да си върне дълга. Това пак е процес на умножаване на благата. Една добра жена Сунамка, която правила много услуги на Елисей и го приемала да се храни в дома й, и даже му направила една стая в къщата си, той и казал След една година ще имаш дете в обятията си. Тя не повярвала, защото както тя, така и мъжът и били възрастни вече. Но действително, както казал Елисей, така станало. Но след известно време, като поизраснало, детето се разболяло. Тя отива на планината Кармил при Елисей и му казва, че детето умряло. Както умряло, тя го оставила в горницата, където нощувал Елисей и отишла при него на планината Кърмил. И той отива в дома на сунамката и възкресява детето й, като се помолил на Бога и легнал с цялото си тяло върху тялото на детето. След това отишъл в Галгал, където имало голям глад и синовете на пророците седяха пред него. Той казал на слугата си да тури голям котел, за да свари вариво за синовете на пророците. Но в котела турили нещо, което било отровно и като хапнали казали, тук има смърт. Елисей е рекал, донесете ми брашно, хвърлете го в котела. Като направили така, отровата се пресякла и яденето станало вкусно. Там дошъл един човек, който донесе от 20 ечемичени хляба и пресни класове жито. И той е казал на слугата си, да даде на хората да ядат от тези хлябове. И той е с очудване казал, че този хляб не може да стигне за 100 души. Но Елисей му казал, Дай на людите да ядат, защото така говори Господ, ще ядат и остатък ще остане. Тогава той турил пред людите хляба и яли и се нахранили и останало остатък според Словото Господне. Тук пак имаме процес на умножаване на благата, което показва, че пророкът е познавал закона на изобилието и е умножавал благата. Нееман, сирийски войвода, бил болен от проказа и една му самарянка, която прислужвала на жена му, му казва, че в Израил има един пророк, който може да го изцери. И той отива с писмо от сирийския цар до израилския цар. Но царят се оплашил, като помислил, че това е повод за война, защото той не можел да изцери прокажение. Тогава Елисей, Проводил човек да каже на Нееман да отиде при него и той ще го изцери. Той отива при него и Елисей му казва да отиде да се потопи седем пъти в реката Йордан и ще му мине проказата. Той отначало отказал, но по настояване на слугите си се съгласил да се окъпа в Йордан и действително проказата му изчезнала. Той носил подаръци на Елисей, но той не приел нищо защото знаел, че за изцеряване по духовен път не се взема възнаграждение. Като се тръгнал Нееман, настигнал го слугата на Елисей и казал, че дошли гости на господаря му. Искат талант, сребро и дрехи той му дал. Слугата направил това скришно от Елисей, но Елисей като ясновидец узнал това и му казал – Понеже ти взема от подаръците на Нееман, затова проказата от него премина върху тебе. И на часа станал прокажен и бял като платно. От този пример се вижда, че духовните закони са много строги и човек трябва много строго да ги спазва, когато има работа с духовни сили. Този пример също показва, че Елисей е могъл да лекува и неизлечими болести като проказа и то привидно с много прости средства. В началото на 6 глава в 4 книга на царете се разказва, че пророческите синове поискали от Елисей да им разреши да отидат при реката Йордан, всеки да вземе по една града, за да си направят жилище за живеене. На един от тях паднало едно желязо в ръката и не можело да го извади, а то било чуждо. Той казал това на Елисей. Последният отсякал едно дърво и го хвърлил при желязото. Дървото потънало, а желязото изплувало над водата и човекът си го взел. По-нататък, пак в 6 глава се разказва, че сирийският цар обявил война на Израил. Но Елисей предупреждава Израил за плановете на сирийците. Това смущава сирийският цар и той пита своите хора, кой му издава плановете. Те му казват, че никой не ги издава, но че в Израил има един пророк на име Елисей, който вижда плановете на Сирия и ги издава на Израил. Тогава сирийският цар праща войска в града, където е Елисей да го хванат. Войската огражда града. Слугата на Елисей вижда, че войската на неприятеля огражда града, за да ги плени и се оплашил. Тогава Елисей му казва Не бой се, защото повече са онези, които са с нас, отколкото онези, които са с тях. И Елисей се помолил на Бога да отвори очите на слугата му и да види това. И отворил Господ очите на слугата и той видял, че цялата гора е пълна с коне и колесници, огнени около Елисея. И когато слезли към него сирийците, Помолил се Елисей на Господа, като казал «Порази молете тези люди с слепота!» И поразил ги, да не виждали нищо според словото на Елисей. И рече им Елисей, не е този пътят, нито този градът. Дойдете след мене и ще ви заведа при човека, когато търсите. И отведе ги в Самария. Когато дойдоха в Самария, рече Елисей, Отвори Господи очите на тези да гледат, и отвори Господ очите им и видяха. И ето, бяха всред Самария, като ги видя Израилевият цар, реча на Елисея. Да поразя ли отче мой? А той рече. Не поразявай. Тори хляб и вода пред тях да ядат и да пият и да идат при господаря си и туриха пред тях много ястия, и като ядоха и пиха, пуснаха ги да отидат при господаря си. И не дойдоха вече сирийски полкове в земята на Израил. Този пример показва нагледно, че Елисей е велик посветен и какви са възможностите на един такъв посветен. Той може да се справи с цяла войска и с всички неща, които се изпречват на пътя му, и ако някой път такива посветени не използват силите и възможностите си, това се има други причини, а не, че не могат. Такъв е бил случая с Христа, който казваше, че има възможност да извика 12 легиона ангели, но не иска, защото казва, че за този час е дошъл. Учителят казва, че един ангел може да се справи с 150 000 армия. В седмата глава се описва пророчеството на Елисей, че сирийците, които обсаждали Самария през нощта, Господ ще ги смути и ще избягат и ще оставят стана си. И станало точно така, както казава Елисей. И още много пророчества и чудеса е направил Елисей, предсказал седемгодишния годишния глад в Израил, Предсказал смърта на сирийския цар и разорението, което ще направи на Израил неговия заместник. След това предсказал на един от израилевите царе, че ще порази сирийците, като направи един вид магия с него. Елисей е на смъртно легло. Идва при него царят, плаче над лицето му и рекал Отче мой, Отче мой, колесница Израилева и конница негова. И рече му Елисей, земилъка изстреляй и взе лъка и стреля. И рече на Израилевия цар, Тури ръката си на лъка, и тури ръката си на лъка, и положи Елисей ръцете си върху ръцете на царя и рече, Отвори прозореца към изток и отвори. И рече Елисей, стреляй и стреля. И рече, стрелата на спасението, Господне, и стрелата на спасението от сирийците, и ще поразиш, Сирийците на Афек докъдето ги довършиш И рече Вземи стрелите и взеги И рече на Израилевия цар Удари на земята И удари три пъти и престана И разгневи се на него човекът Божи И рече Трябваше да удариш пет пъти или шест пъти Тогас щеше да удариш Сирийците до ги свършиш Но сега само Три пъти ще поразиш Сирийците и умря Елисей и погребаха го. Следващото лято някакви муавски полкове нападнали на земята и като погребваха едного човека, ето видяха полк и хвърлиха човек в гроба на Елисея. И като стигна човекът, та досегна костите на Елисея, оживе и стана на узете си. И още много чудеса и знамения са описани за Елисей, но и тези са достатъчни, за да не го представят като велик посветен, с големи възможности и сили. От приведените пасажи ясно се вижда, че Елисей, както и Илия, е голям посветен, ясновидец и маг, който вижда в бъдещето и може да прави знамения и чудеса, възкресение на мъртви, излекуване на проказа, умножаване на благата ослепява цяла войска и след това е възвръща зрението и даже умрял човек, падна в гроба му, оживява. Това значи, че в гроба на един посветен действат духовно-божествени сили, които носят живот. Това е защото физическото тяло на такива хора е одухотворено и проникнато до костите от духовното начало и то само по себе си е одухотворено и е извор на живи сили, които носят живот. Елисей, Илия, Самуил и Натан не са оставили никакви слова и учения, но те са оставили дела, които са израз на голямо знание и мъдрост. Техните дела ни показват, че те са притежавали великото знание, притежавали са окултното знание и с него са вършили своите дела. Всички те са били учители в училището на пророците, основано от Самуил, което всъщност е школата на есеите, която Самуил изнася по-открито.